Карлен не помітив, коли вперше ступив на шлях, заборонений професійною етикою спостерігача, почав замислюватися над проблемами даної реальності і природою зміни, що саме планувалося. Майбутня зміна не торкнеться болючих проблем сторіччя. Ні вільної моралі, ні штучного вирощування людського плоду, ні матріархату. Все це було в попередніх реальностях, і рада часів спокійно й незворушно дивилася на такі речі. Фінджі сказав, що зміна буде майже непомітна скидалося на те, що майбутня зміна реальності стосуватиметься групи людей, яких він спостерігав вона зачепить привілейовані класи, аристократію, багатію, так звані вершки суспільства. Найбільше його хвилювало те, що зміна, мабуть, зачепить нойс. Останні три дні. Був, немов, у тумані. Невеселі думки затьмарювали навіть радість зустрічей з Нойс. «Що сталося?» – стурбовано запитувала вона. «Досі ти був зовсім не такий, як там, у віч... Ну, у тому місці. Тебе нічого не гнітило. А тепер ти такий сумний. Це через те, що треба повертатися назад?» «І через те також», – відповів Харлон. «Тобі обов'язково повертатися». «А вже ж! А що буде, коли запізнецься?» Харлен мало не всміхнувся. «Їм не сподобалося б моє запізнення», сказав він, сумно подумавши про два запасні дні, передбачені інструкцією. Вона ввімкнула музичний інструмент і полилася ніжна мелодія. Хаотичні звуки, що народжувалися в творчій його утробі, фільтрувалися з допомогою складного математичного пристрою, і сполучалися в приємні музичні комбінації. Вони повторювалися не частіше, ніж мереживо сніжинок і були не менш прекрасні своєю довершеністю. Зачарований музикою, Харлан не зводив з Нойс очей. Його тривожні думки снували довкола неї. Ким вона стане в новій реальності? Рибною торговкою? Фабричною робітницею? Огрядною, змарнілою, вічно хворою матір'ю шістьох дітей? Хоч би ким вона стала, вона забуде Харлана. В новій реальності він уже не буде часточкою її життя. І хоч би ким вона стала, вона вже не буде колишньою Нойс. Він не просто закохався. Дивна річ. Уперше в житті він подумки вимовив це слово, і воно не вразило його. Він закохався в Нойс безмежно. Закохався в її манеру одягатися, ходити, розмовляти і навіть у її кокетування. 27 років, прожиті нею в цій реальності, її досвід, зробили Нойс саме такою. В попередній реальності, біорік тому, вона не була його Нойс. Не буде вона його Нойс і в наступній реальності. Може, та нова Нойс буде краща з усіх поглядів. Але він достеменно знав одне. Йому потрібна саме ця Нойс, яка сидить навпроти нього, яку він бачить у цю мить, у цій реальності. І якщо в неї є вади, то вона йому потрібна разом з ними. Що йому робити? Різні плани народжувалися в його уяві, але всі вони були протизаконні. Один з них – з'ясувати характер майбутньої зміни, і передусім довідатися, як вона вплине на Нойс. Та зрештою не можна бути впевненим у тому, що... Мертва тиша вивела Харлена із задуми.